Ні. Моя алегорія не задля стін, що, як відомо, мають вуха. Просто так безпечніше для вас. Колись можуть спитати, що ви знаєте. А є такі люди, перед якими не устоїть і найсміливіший лицар. Приміром, Боронь Божий поставлять дитинку перед відцем, аби дивився на її білий страх. Ви стерпіли б таке і далі мовчали? Ні, одразу відповів Ян Щасний згадавши власних діточок, котрі бавилися зараз у саду. «Все добре», – знову подарував слуга з Добромеля свою неповторну посмішку, до якої додалось ще більше смутку. «Немає такої таємниці чи скарбу, що вартували б мізинця дитини. Але ж римляни тому із них з лиця землі сей славний народ, бо поставив над людьми закон». Та хіба звичаї народу, котрий живе тут ще, коли не було навіть Риму і Атен, не відповідають краще його вдачі і серцю? О, ні, не всі. Ще подекуди старих відводять далеко в ліс, аби вмирали. Сподіваюся, я не доживу до старості. Ну, князь Лев Данилович дожив до глибокої старості, але не знав нужди. Якби на той час, коли ми з ним стрілися, його серце було сухим, як і все тіло старшого чоловіка. Мене б скарали на смерть, як опера, хоч я є ним лише наполовину. І що з нього був за володар? Жадібно спитав Добромильський староста Ян Гербурт. Я не вірю, не надто вірю, тому що пишуть в старих книгах. Я був тоді ще дитям нерозумним. На схилі віку, мені здається, останній князь Перемиський і Галицький пізнав справжню ціну цієї землі, зрозумівши, що світ не є місцем покути і боротьби, а царством Божим. Коли царство Боже усередині нас, то воно і скрізь. Знаєте, що він дав привілеї купцям і любив наші Бескиди, Проте до самої смерті непокоїли князі духи Галицьких лицарів, замордованих його дідом Романом. Дорікали йому, що отримав охоронців із татар. Але він знав, що найліпший слуга – це вірний слуга. До нас відчував спротив, хоч ми помагали йому тримати стіл. Після його смерті усе розвалилось. Не знайшлося достійного володаря, котрий хотів би дбати за цю землю, так як він, знайшовши в ній своє місце. Коли не помиляюся, предки вашої милості, Гербурти, прибули у наш край саме за часів князя Лева. Ким-то і нагадуєте мені про нього? Не шукаючи, знайшли своє місце на берегах тірасу священної ріки багатьох народів. А його отець Данило? На жаль, пам'ятають більше про Данила, котрий прийняв королівський вінець із благословення папи Клементія. Король Данило боровся так довго і тяжко, щоб підкорити собі землю Галицьку, що не знав, де його правдиве місце. У Галичі, Холмічі, в Києві. Якби так не хитався між ними, то мали б його діти і внуки, хай, невелике королівство, але своє. І звалося б воно Волинь. А сі не здолати нікому. Сіль зробила б нас багатими і незалежними. Сіль, вівці ліс, вода. А що ти думаєш про запорозьких козаків і їхнє, як ти кажеш, королівство? Хіба ж не лицарі? Слуга засміявся. Як купеться, не політик, ваш мость, ви ліпше за мене у цьому тямите. Ти хотів би із лицарю поробити орачі купці вегеш? Зрештою, ми відхилились від теми. Ти хотів оповісти мені якусь алегорію. Перепрошую, я не забув, а підводжу вас до неї. Усім відомо, що день настає після ночі, а потім ніч уступає дню. Темрява світло, і цей, так би мовити, процес. Відображається і у людській душі. Бджоли збирають мед зранку до вечора, носять його до вулика, але ніч належить дракону, котрий грабує вулики, ховає мед глибоко під землю, щоб міг користатися з нього сам. Розумієте цю алегорію? Таке життя? Розвів руками Герберт. Хтось стає на бік бджіл, а хтось служить дракону. А скажіть на мені, чи може бджола покинути свій вулик і піти служити дракону, бо він сильніший? Такий світ. Людська слабість змушує шукати захисту сильнішого. Хіба я кажу про людей? Бджоли живуть у вулику, добре знають одне одного, горнуться до матки, коли настає ніч. Це їхній звичай. Ваш вулик – добромий, І от у котрий раз ви хочете кинути його, аби боронити чужий вулик? Але у вас лише одне жало і вік людський, як і бджолиний короткий. Проте бджоли мені здаються сильнішими за дракона. Ну, все залежить від пори дня. Теж вірно. А чи відомо вам, що є бджоли, котрі не гублять жало в битві і не сплять вночі? О, ти про що? Я маю все розуміти як погрозу? Ні. Як пропозицію. Кілька таких золотих бджіл оборонять вулик. А, їх ще й називають золотими. Я все не вірю, то легенда.